але його думки вперто крутилися довколо однієї теми. «Обіди, у вас, Миколо Вікторовичу, пригадую, вів собі далі Альошин, відбувалися під музику, ви запрошували камерний оркестр. Поза сумнівом, і я вважаю, що давні гарні традиції, почав розмірковувати Ковалевський – Галюшин тим часом писав «Балкон хори в обідній залі для музикантів, окремий вхід, окремий туалет». Нарешті якось ні звідки перед Городецьким з'явився розчервонілий Бобрусов. «Вибачаються, ще раз вибачаюся і перепрошую», – ніякого говорив він. Одночасно кланяючись Альошину і Ковалеському. Пан Руговський, замовник, знаєте, полюбляє іноді деякі феєрії. Прошу, сідайте, Михайло Павловичу, заспокоїв його Городецький. Нічого екстраординарного не трапилося. Просто хотів у вас про дещо дізнатися. Чого бажаєте, підскочив до Бобрусова офіціант? «Е, мабуть, також лимонаду холодного, відхекувався Бобрусов, як у пана Городецького. Буде зроблено один момент, і офіціант кинувся виконувати замовлення. Оглянув будинок. Ваше дітище на Великий Житомирській, почав Городецький. Гарно, високофахово, навіть, я б сказав, вишукано. Дякую». Владиславе Владиславовичу, Бобросов усміхався, мов дитина, чути таке приємно, а від вас вдвічі приємно, намагався сказати своє слово. Так, мов городецький. Проте, дозвольте запитати, що ж то за голова Вельзавула на розі будинку? А, задоволені поте руки бобрусов, ви побачили, а дехто і голови не підніме, не вильзе з вашої ласки, а драконоподібна змія горгулія така річкова потвора химера. що з вами, пане Городецький? Але Владислав вже опанував себе, і його обличчя. Зі смертельно блідого потроху набувало природної рожеватості. Вибачте, за прямоту, пане Бобросов, Городецький вже мав спокійний вигляд, хто ж вас напоумув зробити зображення її, чи все-таки його? Річ у тім, Бобрусов несподівано засоромився, пан. Роговський замовник і власник будинку в наріжній кімнаті, під вікнами якої розташована е, ця хемера, буде проводити спіритичні сіанси. Він, знаєте, любить усякі містичні речі. І ви радо йому допомагаєте наповнювати містикою наше місто – додав Городецький. «Скажіть чесно, Михайло Павловичу, вам деякі дивні сни не сняться, пов'язані з такими химерами?» Замість відповіді Бобрусов неначе наче закам'янів, а за мить густо зашарівся, потім озирнувся, чи ніхто його не чує, і прошепотів. «Звідки ви знаєте? Вам теж сняться?» Городецький нічого не відповів, натомість знову запитав. «А що ви бачите у снах? Чи кого?» «Звичайно, наша розмова Суброса. «Видіння в мене розмиті». Владислава Владиславовича, зітхнувши, почав бобрусов. Тут він оглянувся на стіл Альошина і Ковалевського, які смакували останню замовлену страву «Антрикот».